Днес се навършват 80 години от освобождението през 1945 година на концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау. Освиенцим също така известен в полския град Аушвиц е най-големият и най-дълго действащ нацистски лагер на смъртта. Това е един от главните символи на Холокоста. Освободен е на 27 януари 1945 г. от войските на Червената армия. През 1947, две години по-късно, на мястото на бившия нацистски концентрационен лагер Аушвиц-Биркенал е създаден музей. През 1979 той е включен в списъка за световно културно наследство на ЮНЕСКО, Добър ден, казвам сега на Лея Коен. Добър ден, само не ви чува много добре. Не ме ли чувате? Справи, да. Да, направим ли опит, да. да направим ли опит за връзка по телефон, ако не, не е добра тази през една да. от да, пред, платформите? Добре? Да, Добре, така правим. Защо е важна памета за холокоста и то точно днес, 80 години от освобождаването на най-големия концентрационен лагер на нацистския режим, Аушвиц, Биркенау. Пак казвам добър ден на Леа Коен, надявам се тук връзката да е малко по-добра. Да. По добре е, да. Добре, нека, нека накратко а, да припомня Лея Коен, писателка, която познаваме и като дипломат и политик а, в повечето от а, страните, където се отбелязва много сериозно този а, ден, посветен на паметта на жертвите на Холокоста. Лея Коен всъщност е била посланник след а, демократичните промени. А, самата тя е депутат в седмото Велико Народно събрание 1990 година, а след това Белгия, Люксембург, НАТО, Швейцария, Лихтенштайн, доста от държавите, които днес отбелязват този дан на почет. Госпожо Коен, откъде да започнем? Защо е важно точно днес? Когато видяхме включително жеста на Илон Мъск пред най-верните фенове на Доналд Тръмп в деня на стъпването му в длъжност за втори мандат, този жест зриви и социалните мрежи, но и световните медии като препратка към нацистския поздрав на фюрера. Нещо, което се вписва и в неговата покрепа за крайно-дясната альтернатива за Германия, например. Изобщо, как гледате на тази 80-та годишнина в какъв контекст? Ами, да, трябва да ви кажа, че е, тази 80 годишнина е, е много важна, защото всяко десетилетие честването на Холокоста донесе нещо ново и донесе е, утвърждаване на е, съзнанието, че наистина Аушвица е една червена линия в нашата история. Значи има светът преди Аушвица и светът след Аушвица. Никога преди Аушвица, Човечеството е, не е имало такова изпитание на организирана индустриална смърт на убийство в много кратък период е, на милиони хора, е, организирано от една висококултурна, индустриална и развита страна, Германия. Това е един прецедент, е, който е, човечеството продължава да осмисля. Има едно много хубаво есе от Имре Кертеш. Е, е, Холокостът като култура. Който, в което той казва, че осмислянето на Холокоста във възвръща доверието на хората в света. Доверието в това, че светът е едно място, в което човекът е една уважавана единица със своето е, значение, е, че човешкият живот е охраняван, е съхраняван като една голяма ценност. Поради това всяко покушение, всяко поругание на тази идея се възприема болезнено от обществото и не случайно обществото толкова силно реагира на такива жестове, включително на жестът на ЕЛ. Мъска, още повече, че той идва в един много ключов момент, в който е, идва новият американски президент. Е, очевидно се сменят някакви политически кодове, е, хората са стъписани, не знаят как да ги възприемат е, и такова едно послание е изключително не само агресивно, е, но и плашещо и затова хората реагираха много-много е, е, така остро и според мен с пълно основание. Тоест, ако ви разбирам правилно, казвате, че тази силна реакция, критична реакция към жеста на Елън Мъск показва, че тази червена линия преди и след Холокоста се още не е избледняла и продължава О... да има значение за нас. По никакъв, по, по никакъв начин не е избледняла. А, това е... И това днеска ще го видим ние в, и в следобяда, и в честването на а, Холокоста. 27 януари е определен за ден на Холокоста, в което ще участват и Усула Варленлайен. Тя направи едно много силно изявление вчера. Ще участва английският крал Шарл Трети, много държавни глави. А, това... Поклонение в Аушвиц е, има едно символично значение, което точно за да подчертае е, тази червена линия и че е, светът продължава да бъде обединена около е, моралните стойности на една хуманност, която хуманност именно се свързва с е, преклонението пред жертвите на най-нехуманният акт, Извършван в 20 век и в съвременната история на Европа, това, което се е случило в Алшвица, и в другите лагери за унищожение. Казвате, света продължава да е обединен по отношение на тази червена линия, която не бива да се прекрачва. На България в момента на в тази картина? на тази червена линия имало нейни противници. Според обстоятелствата, в едни периоди те са по-гласови и имат а, повече а, така поводи, за да бъдат гласовити, а, но светът остава обединен около това и а, мога да кажа, че това се вижда дори в социалните мрежи, а, където хората наистина проявяват едно съзнание за моралните стойности и това е много, много, как да кажа, обнадеждащо. Виждате ли в българските социални мрежи реактивност, когато става дума за прекрачване на тази граница, защото а, един случай, който в български условия а, буди въпроса за това дали ни липсва историческа, политическа и човечна чувствителност, именно експертка по диети, свободно, не почиващо на факти, а, Твърди, че лагерите водят до дълголетие. Това стана съвсем неотдавна в един телевизионен вчера И Аз изгледах това видео а, по нова телевизия, а, което е просто, как да ви кажа, а, това е някакъв вид малоумие. Извинете за тази дума. Тя беше определя, а, употребена и от една журналистка, която а, много уважавам. Но това е просто израз на малоумие. Да се твърди, а, че гладът в лагерите е допринесъл за дълголетие на някои от оцелелите, как да ви кажа, не само фактически недостоверно, но толкова морално неадекватно, след като е известно, че в Аушвиц са убити 1 милион и 100 хиляди души от всичките 1 милион и 300 хиляди, които са минали оттам, като 900 хиляди въобще не са пренощували една нощ, те са отивали направо в газовите камери. Известно е, че е правена селекция, като най- така здравите индивиди са били използвани за работа известно време, като са били подлага на един от инструментите на унищожението е бил гладът, и те не са издържали повече от няколко месеца. Да се твърди, че това е средство за някакво дълголетие, след като в един лагер за унищожение, който няма нищо общо, не само с дълголетието, но и с живота, е просто или малумно, или изключително е, недобросъвестно и неморално. Е, е, мисля, че е, израз в случая с който цитирате, с е, някаква върховна глупост. А, сега, а, нека да направим едно разъснение. Искам защото... само едно нещо да кажа, е, че бях изненадана от острата реакция, точно в социалните мрежи, на огромното мнозинство от хора, които заклеймиха и с много добри аргументи, много така цветисти аргументи, това нещо, което пък дава една увереност, че тази, как да кажа, морална структура на хуманност, която примерът на Лагерите и специално на Аушвиц изгради в обществото е реална и съществува и до днес. И освен това, установих, че хората са много добре запознати, което също е един много положителен а, факт. Сега, а, тъй като а, си давам сметка, че в а, българската публичност съществува една. А, представа, че а, трябва да се представят аргументи за и против, а, без да се замисляме за детайлите. Нека да направим а, едно уточнение. Когато казвате а, малоумно а, говорене ви от определяте самото действие, а не определяте личността на не, конкретната гиетология. Е, е, жената си гледа работата, тя си има е, бизнес. Не, аз, е, аз това го казвам е, само заради... Аз, само аз заради, същност, цитирам една много добра журналистка, която обясни това с просто акт на абсолютно несъзнаване на това какво се говори. Да, това т. се съдържа в... Въпросът въпрос е, въпрос е в друго, защото този, много Хора казват, много хора казват момент, госпожа Коен. Много хора казват, сега ако обсъждате диетоложката, трябва да е поканите на всяка цена, тя да развие своята теза, защото в противен случай няма да има баланс. за това ви питам, дали според вас могат да се представят като еднакво валидни альтернативи, примерно от едната страна да има теза, която защитава човешкия живот и достоинството, а от другата страна на везната да има теза, която съзнателно или не пропагандира античовешки практики като геноцид и дискриминация в случая, нали, като а, подходяща диета? А, а, вижте, аз мятам, че а, а, обществото е изградило едни морални нормативи, които, а, които определят кое е допустимо, кое не е допустимо. Смятам, че това просто не е допустимо по някакъв начин. Това предаване, аз го изгледах цялото, то е чисто рекламно. Там гладът се представя от госпожа Емилова като една поредица от диети с по 2-3 килограма плодове на ден и билкови чайове. Вие представите ли си в Аушвиц такъв режим? Това е просто, това в грани на глупоста да, да се сравняват а, такива неща. Добре, тогава спираме до тук с тази тема. Исто е една рекламна а, такава а, процедура а, с някои даже и комични страни, няма да ги обсъждам. е да не тя между на, да не другото това А Ами не е случайно, че в концентрационните лагери тя казва, даже ос, освенци, освенци, по лагера не се нарича освенци, нарича се Аушвиц, а, селото там е Освенцим, тя казва, Ми не е случайно, там поради принудителния глад, те така са се причистили, че след това повечето от тях са имали дълголетие. А, това е нещо, което е... Точният, точният израз, абсурдно, точната дума, станам, която използва, е да се използва, е прочистили, а не прочистили. Точно форум. за това спираме до тук с това. Да. А, още един въпрос, който няма как да, да да избегнем. След поредното частично освобождаване на заложниците от Хамас, след черния, 7 октомври 2023 година, припомням, 1200 избити, над 250 отвлечени и а, пред перспективата за изпълнение на това дълго чакано споразумение за прекратяването на огъня между Израел и Хамас, госпожо Коен, вие смятате ли, че става по-лесно да се противодейства на антисемитизма, защото виждаме, че сблъсъкът между Израел и Хамас и хуманитарната катастрофа в Газа се използват и подхранват антисемитизма. Антисемитизма винаги ще намери къде да се подхранва, в политическа среда също и в политически поводи. В момента се страшно развива. Известен е антисемитизмът на радикалният Ислям, който, чието така проявление най-силно е в терористичните организации като Хамас и които Хизбола, които действия не са свързани с едно, не са еднократни и не са свързани само с 7 октомври или са свързаното е, с тях. ами е просто един непрекъснато агресия, заплаха е, срещу Израел, непризнаване на Израелската държава, е, е, призиви за унищожение на Израелската държава. Нали? Е, е, в днешно време е, част от антисемитизма, се захранва много успешно от е, е, тези движения, е, като разбира се хуманитарната криза е, също се използва, тя не е за пренебрегване, тя трябва да бъде разрешена е, по някакъв начин е, в интерес е, и на хората от Газа и в интерес на Израел, който има пълно право да защитава своите граждани и своята територия, е, но това са политически въпроси, които не могат да бъдат е, решавани на базата на етническите предпочитания и на омразата към Израел и към евреите, която в момента се прикрива зад някакви антиционистски движения. Всъщност това са съвсем откровени антисемитски настроения и движения, които, за съжаление, подхранват е. публичността и подхранват и, е, и заразяват и среди, които доскоро бяха все пак неутрални в, в, в този сложен проблем и в тази сложна проблематика. Т.е. не става по-лег този разговор. Е, че няма скоро не става, да, да, да има пълно успокоение, защото дори това премирие, което ще настъпи, което има за цел преди всичко освобождаването на невинните заложници. Там има още деца и съдбата на тези деца изглежда доста мрачна. Няма да става по-лесен този разговор. Аз ви благодаря за този, за този, който пък ние се опитахме да направим. Лекоен писателка, дипломат, политик, за паметта за Холокоста, днес е международния ден за почит към жертвите на Холокоста, едно от най-големите престъпления на 20 век.